Психичните причини на болестта Преди един обеден разговор стана дума за причините на болестите. Учителя каза Когато храната се задържа дълго време в стомаха, без да се смели, образуват се отровни вещества, токсини, които се разнасят по целия организъм и троят кръвта. Същото е и със сърцето. Когато в него има натрупани Непостигнати желания. Те не могат да се асимилират и се създават астрални токсини. Същото става и когато човек задържа в себе си мисли, които не може да реализира. Те остават дълго време в мозъка и се образуват ментални токсини. Тези токсини в организма са първото условие за развитие на микробите, носители на разни болести. Законът е такъв. Добрият живот прави кръвта чиста. Когато човек внесе една нечиста мисъл в ума си или едно нечисто чувство в сърцето си, загубва се чистотата на кръвта. Нечистите мисли и чувства създават болестите. Смущенията парализират ума, сърцето и тялото. Едни болести се дължат на умствени смущения, други на смущения в чувствата. Когато смущенията са от чувствен характер, те засягат черния дроб, кръвоносните съдове, сърцето и други. Смущенията пък проистичат от безлюбието. Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери методи да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си, постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират. Всяко неразположение на духа се отразява върху здравето. Ученикът трябва да знае произхода на своята болест, дали тя има физически, духовен или умствен характер. Когато хората загубят любовта си, хваща ги туберкулоза. Причините на всички болести, недъзи и несрети в живота са духовни. Ако искате да бъдете здрави, Поддържайте в ума си положителни мисли и в сърцето си добри чувства. Причините на много болести се крият в подсъзнанието. Те са остатък от вашето минало, с което трябва да се справите. Очите не отслабват от плач, но от чрезмерна скръп. Някой изгуби богатството си, друг изгуби син или дъщеря и не може да забрави загубата. От често повтаряне на мисълта за загубата, зрението постепенно отслабва. Стягането в гърдите се дължи на дисхармония в чувствата, тежеста в стомаха. Се дължи на дисхармония в постъпките. Има болести, които се дължат на безлюбието. Други болести се дължат на невежеството. На неспазване на елементарните хигиенични правила. Някои болести се дължат на това, че човек не обича истината, служи на лъжата. А други са резултат на разни притеснения. Изобщо болестите се явяват при понижаване вибрациите на организма и той става податлив на болестите. Тогава всяка външна малка причина може да причини болести. Правилото гласи. За да се справи организмат с болестите, трябва да се повишат вибрациите му. Помнете, всяка болест е последствие от извършено престъпление или в миналото, или в настоящето. Днес, вместо да намаляват, болестите се увеличават. И това ще продължи до тогава, докато хората дойдат до съзнанието да търсят причините на болестите и да ги отстраняват. Един познат ми разправи следната опитност. Десет години бях сърдит на майка си и на баща си. В това време на врата ми излезе един цирей, с който се разправях дълго време. Едва се затвори един, излезе друг. И така цели 10 години се мъчех с тези цирей. Когато се освободих от тях, примирих се с родителите си. В случая... Енергията на омразата се е събрала в материята на Цирия и е излязла навън. Ревматизмът, например, освен чисто физически причини, има и психически. Тези причини се коренят в мисълта, чувствата и в волята. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство, всяка лоша постъпка в живота, се проявяват във вид на ревматизъм, на циреи или на други болести. Пазете се от страха, омразата, безпокойството, зависта, ревността и от други отрицателни състояния, които създават отрови и от тайки в организма. Болестта може да се появи тогава, когато човек не се е примирил с някой, заминал отвъд, един свещеник дойде при мен болен. Беше много изплашен. Казах му, че има близък умрял, с когато не са живели добре. Тази болест се дължи именно на този твой близък. И той ми изповяда, че е бил майка си и тя е умряла. Посъветвах го да се примири с майка си и болестта ще мине. Как да се примиря с майка си? Попитаме той. Ще се изповядаш пред Бога и пред майка си, че не си направил добре. Болестите са възпитателно средство на природата. Тя предава на човека известни уроци. Жестоките, грубите хора, които боледуват, стават по-меки. Болестите правят човека мек. Мек. Деликатен. След всяка болест иде едно малко подобрение в характера на човека.